4 ¡Dale faena! Silencio en el plató, por favor luces sonido sonido listo y cámara vamos allá escena 2.15 toma 1 acción 31 de gener del 2013 s acaba un mes i el generació VCO torna cada 15 dies com a partir l'últim programa avui estem aquí el Luigi, bona tarda Luigi bona tarda Jaume bona tarda Laura bona tarda estàs fent soroll amb el micro perdó, és que estic intentant evitar que li caigui al cap a l'Emma bona tarda Emma bona tarda ara no parla, com un no està fent soroll i per començar avui tenim, tenim el programa en tres blocs la secció Luigi, secció Jaume i secció la Laura que comença amb secció nova i a mi se'm sent sí, no? se't sent molt fluix ara, ara sí vale, vale. pues l'Esther avui no podrà venir de fet hem de canviar horaris perquè pugui no, no venir sinó contactar amb ella tant, tant. i l'Àlex aquesta setmana no podrà venir però bé, bueno, a l'hora comença amb una secció nova i hem començat amb aquesta cançó que es diu el, en francès no sé com es diu Le Quartor et l'aspirateur no sé? Le Quartor l'aspirateur ah que és de la pel·lícula, una pel·lícula francesa, e erizo en, en francès això és així, L'Erizo, eh, ha de flipar, eh? és una pel·lícula dirigida per Mona Achache, això és el que no posin d'iniciar aquí, Aix -aix. Aix -aix. No. I que es va estrenar el 2009, allà a França. De fet, és una pel·lícula que ja quan va sortir, jo recordo, com molta, molta, no rebombori, sinó però que es comentava molt les als programes de cinema i a les revistes especialitzades i no els sigut... cercles que et mous no sigut... molt en les cadades que fem a vegades però no ha sigut fins al 2012 que he tingut oportunitat de veure l'ara i és una pel·lícula en la que explica la història de Paloma, una nena que és una nena rica, de família benestant i que comença la pel·lícula grabant-se amb una càmera de Super 8 dient que el dia del seu 12 aniversari s'uixidarà i durant tota la pel·lícula apareix la nena amb la càmera de Super 8, va gravar la seva família i fa amistat amb la portera del seu pis. És un dels edificis francesos d'aquests que tenen portera. I fa amistat amb ella i amb un japonès que acaba d'arribar. I explica la història de, bàsicament de la nena, la portera i el japonès. El japonès. Una pel·lícula, pel·lícula molt maca. Molt maca, molt tendra. A més la noia, la nena aquesta, té 11 anys, que és superintel·ligent, té, té converses de nena de... Bueno, no, eh? de noia, de dona gran. Una cosa que, no, que no, tampoc ho hem d'aplaudir, els nens 12 anys... Donar, no, ser, no, ser, no, ser, no, ser, no? no, aquesta part de les nenes, No, no però és l'única crítica que jo recordo haver sentit de la peli en aquell moment, la vista, no, la nena? De, com de que no era molt real. A ella, no. Sí, no perquè petava, fort. ho he vist. Com no, d'això no que el personatge de la nena era una mica massa que la Laura cridava molt no et, ja, ja t'ho no, he escrit doncs no. pues això, eh, pel·lícula recomanadíssima, França, 2009 comèdia, drama, 100 minuts idioma japonès i francès suposo que aquell japonès hi ha un moment que parla japonès, però ja sí, sí, sí, per això. Sí. i aquesta cançó tan maca que estem aquí està al·lucinant perquè hem passat d'una cançó super tranquil·la a una que no és la més marxosa del món, però és que canviem també d'ambient i parlarem d'una peli... d'una sèrie que si esteu habituats a seguir els premis estadounidenses haureu sentit a parlar ja, a mi no se'm sent gaire bé ara bueno, haureu sentit a parlar d'aquesta sèrie si per exemple vau veure la, no l'entrega, però sí, potser el resum dels Globus d'Or És la pel·lícula que ha desbancat... Ai, perdó, és la sèrie que ha desbancat a Modern Family en millor comèdia Ah, sí? Sí, ja estem parlant de la sèrie Girls, que és una sèrie brutal La Laura la va descobrir mirant un dels programes d'aquests cutres que fan a, a la tele ah, <laughs> Un dels programes cutres del migdia que veu molta gent, me la dir Però és una sèrie ara, del, que es va estrenar el 15 d'abril del, del 2012 i creada, protagonitzada, dirigida la majoria dels capítols actuada per Lina Dunham que jo fins ara en sabia qui era pues és una comedi, una comediant com es diu? Comedianta Pallassa <laughs> Una actriu que, que ha fet com una sèrie que és podríem dir que és una sàtira de la conegudíssima Sexo en Nueva York Ah sí, pero es una serie Yo no he visto Mice Section de New York, que es una serie muy más real, diguésin, porque son personajes que a problemas tenen más reals. Son cuatro protagonistas también, va sembla que son al Section de New York, la Laura sí va con el chico Pasi, como que está jugando con la niña, está trabajando ahora, ¿eh? Es ayuda concretar que no es que yo hiji visto la serie ni sigui fan ni molmenja de Section Nueva York. No, no, no. Pero en Nueva no, no he estado <ríe> Ahora que estamos hablando un poco de todo Pues es una serie muy recomendada es detox una mica bizarros Porque entre las características De esta serie son Los personajes ya la protagonista Que es una escritora que se es queda sin trabajo Que los padres les deixan de dar Diners para que vivan y se ha despabilado De te trabajo una que té, té parella Que tiene novio Que te dinero Es la más digamos jo sí, no sé com classificar... -ho. Bueno, per fer una comparació visual ràpida, segurament a tothom li ve al cap, la Sara Jessica Parker, ah, que, és la, que és la prota de, de Sexo a Nova York, que és columnista, que prefereix anar descalça abans de, de posar-se a algú que no siguin uns Manolo Blanich, que per aquí... En, i, I contrasta molt amb la protagonista de de Gels, que bueno, és una noia, doncs. És amb un dubtós gust per vestir. Amb això, no? que s'ha quedat sense feina, que li pagaven els pares tot fins fa poc. Com ell. Cutre, cutre. Com a Lwitch, és el Lwitch, el Lwitch protagonista que hi ha una altra, hi ha una altra noia que és. és? No, no en tot, però. Hi ha una altra noia que és amb els 20, no sé quants anys que té, és verga i és una noia que li fa molta vergonya reconeixer que és verge, però és, és un personatge brutal. I la protagonista aquesta té un... no nòvio, no novio, té un contacte amb el que de tant en tant queda per fer la l'amor a casa seva i tenen escenes de sexe molt bizarro, però molt bizarro el tio està una mica... loco. I enganxa bastant no és és la sèrie. jutjant, ja estàs jutjant no, no, no. les pràctiques. Eh? Bueno, clar, si estigués aquí el Manel diria altres coses, no? però... Però s'ha de veure És una sèrie Torna que s'ha de veure Ara d'aquí poc s'estrenarà la segona temporada I és una sèrie molt recomanada A més, tenim una llista completa de tota banda sonora I té temazos Aquesta que estem sentint, ens acompanya de Fox. És de Jay-Z No, Z, era no. Z Z Però bueno, el que jo us posaré després de parlar d'aquesta pel·lícula És una cançó de grup MGMT Casíu's time to pretend i és una cançó de les tant de les tantes que apareixen a, a la sèrie. Recomanada, Girls Ahí queda això. MGMT, time to pretend, però el veus continua sentint, així? Vale, vale, és que estan dient que se sent flujo el veu I tot aquí parlarem, parlem, passem d'una sèrie del 60A 2012 a una pel·lícula del 66 que ha servit per fer un remake ara el 2012 que s'ha estrenat al 2013. Estem parlant d'una pel·lícula hispano-italiana, és, és, hispano és un western, titrat, Winstell. Winstell, Winstell, Winstell. Winstell. Dirigida, escrita i produïda per Sergio Corbucci, una de les inspiracions Perquè el director que ha fet el remake Fes el remake -ho, ho, ho, ho, estàs, ho, estàs, ho vols mantenir? <susurra> no, tothom sap de què parla ja Protagonistada per Franco Nero En el paper principal, que és un actor, suposo que italià amb aquest nom Que té uns ulls blaus com el... Però no sabem que que encara és. quina pel·lícula estem parlant Estem parlant de Django Jango, la película original, con este título, la D es muda, Jango. Acorazado. Acorazado. Y <ríe> es una película western, no sé decirlo, ¿cómo se dice? Western. Western, que nos explica la historia de este personaje, de Jango, que va atravessando el, el desert. La primera escena es ella arrossegando un, un, un taúd, ¿vale? Y se encuentra que un grupo de mexicanos están fotando el foetades a una dona, la rescata i a partir d'aquí s'apropa pues, al poble i comença a combatre tota la penya xunga del poble, que són un grup de mexicans i un estadounidense fanàtic racista que vol lluitar contra els mexicans. Total. Canvia una part d'allà que... O sigui, de quin any és la pel·lícula? Del sis? 66. 66. Sí i em sembla que està ubicada dins aquesta vull dir, no, he, no, no tira enrere en el temps sinó que no, no parla de temps o pel que diu aquí la informació que he trobat, diu que el racist aquest és proper al Ku Klux Klan suposo, no sé quan va sortir Ku Klux Klan, s'ha de sentir però no del 805 no, no, com se'n va nova total, és una pel·lícula western que diu que va dest... no sé, va marcar una abans i després a l'hora de fer western perquè perquè és una pel·lícula que té molta violència excessiva, això diu, pot i que els minuts que vaig veure ahir no és per tant i diu, alguna de les versions estan censurades, de fet els, eh, a Anglaterra no van poder veure versius en cena fins al 93 perquè tu veas s'ha convertit en una pel·lícula de culte dins del món del western o és una de les millors pel·lícules de l'espagueti western i el que dèiem és, s'han fet remakes, el que segurament més soni a la gent és el de Django Desencadenado, que s'ha estrenat ara, dirigida pel West Quentin Tarantino, de la que parlarem després, però també va haver al 2007 un remake japonès de la Eugin original, que es diu Sukiyaki Western Django, que no sé... el director, no ho sabem. Sí, el director Takashimike. Que, però no sé Diu que el remake japonès té el compte amb la col·laboració del, del Tarantino. Ah, o sí, és un remake de fa poc. Sí, des sí, del 2007. El que sí que, ens va, el que em va sorprendre a mi, quan vaig començar a veure la, la pel·lícula aquesta del 66, és que la, amb la, ai, la cançó amb la que obre la pel·lícula és la mateixa amb la cançó que obre la pel·lícula del Tarantino, que és la que posaré ara. I molta, bueno, molta gent, La gent que s'escolti pensarà ah, no, però aquesta és la del Tarantino, doncs pues no. És la cançó que es diu Django, que és de Luis Bakalov, que deu ser medio ruso, medio algo perquè queda off, no? off sí, sí, amb O-W i és la cançó que obre la pel·lícula aquesta, així que us deixo aquesta i després parlem de la Django nova Django Django everyone a Cançó original De la pel·lícula del 1966 I ara parlarem d'una que potser Si sí, aquesta va ser polèmica La de Django Unchained un Desencadenado Chained. Si més no hi ha gent eh, que la critiquen bastant Aquesta versió és del Tarantino Protamitzada per Jamie Fox Jamie? es pronuncia? No? Jamie Fox Foxx eh... no Leonardo, Leonardo DiCaprio Samuel L. Jackson Amb un paper que a mi em va fer riure moltíssim i això, pel·lícula ara feta el 2012, estrenada a l'estat espanyol el 2013 i explica la, la història de Django, que és un esclau que l'acaben de comprar i el cazarrecompenses Christopher Guaz el compra perquè l'ajudi això, a cazarrecompenses i com a part del tracte, el Django li acaba demanant, de fet no va així la història però bé, bueno, més o menys, que l'ajudi ell a ella recuperar la seva dona que... Que havia comprat una altra Pel·lícula a mi em va agradar bastant De fet vaig estar ri... el Michael va dir que vaig riure molt Sí, jo també, d'on ho Jo també estava allà al costat i et sentia... Però em va fer molta gràcia A mi m'acostumen a agradar molt del Tarantino Potser última o les últimes No han sigut de les millors La de... home, l'última de... M'ha dit dos bastantes doncs a mi em va agradar La que no em va agradar tant és la de Death Proof vist? Sí, No l'he de veure mai jo, És que les últimes Jo vaig anar al cinema molt... Torçadet pensant, i tu em havia dit que era molt bona i tal I és lo típic que crees moltes expectatives i després arribes allà I no i la veritat és que sí, que són dues hores 45 I, i passen volant, i volant eh, no, Molt bé, molt bé, la pel·lícula que més el, el rotllo èpic del personatge Django, És com molt bastant. bastant És un negre que, cala, que acaba fent la negrero I suposo que... Això i altres coses és el que va provocar que abans de l'estrena el conegutíssim director afroamericà Spike Lee fes un tuit en el que deia que l'esclavitud en els Estats Units no va ser un espagueti western de Sergio Leone, va ser un holocaust i els seus antepassats van ser esclaus robats d'Àfrica i que ell els honraria. Aquesta és la frase que va posar al Twitter el, el Spike Lee abans fins i tot de que s'estrenés, però com que ja sabia de anava i ja havia començat la promoció i tot, i De fet, l'espai Lee, conegut, entre altres coses per fer pel·lícules amb una mica de contingut social i amb una mica més de rara fons que les pel·lícules comercials que trobem normalment, va dir que no podia anar, o sigui, que no parlaria d'ella, perquè no la pensaven a veure, que no la veuria. I això que tot el que podia dir és que seri, és una pel·lícula o sigui, que veure-la seria respectuós pels avantpassats. I de fet, no és la primera vegada que es referia a una pel·lícula de Quentin Tarantino amb aquest bueno, queixant-se diguéssim o comentant-ho perquè també va fer una para... Oh, joder, hola, què crides? hola és l'Emma eh, Lee havia criticat més d'un guió o més d'una pel·lícula de Tarantino dient que diu que utilitzaven massa vegades a les seves pel·lícules la paraula niga, niga". Que ha traduido, bueno es negro pero Més despectivo Y digo no estoy en contra de la palabra de ella digo, Algunas personas hablan así Pero Quentin está obsesionado con ella quiere ser nombrado negro honorario o qué? Quiero decirle a Quentin que no todos los afroamericanos Piensan en esa palabra mola No piensan que esa palabra mola o que está de moda Per tant, no era el primer cop Que criticaba obertamente A Quentin Tarantino Depende del que faci Tarantino no salga la última Pero re Como marca i com que a sí que va agradar la película sí que és veritat que hi ha coses que són xungues bueno, Però, però clar, és que entra, ho veure... clar, No sé, no he reflexionat gaire, no? No, jo Sobre tampoc no. I segurament té coses molt criticables, però bé, bueno, com a producte de a... passar temps, i, clar, Lògicament no surts de la pel·lícula fent unes grans reflexions, surts perquè tu passes bé Perquè hi borbotones de sang, no sé, és una mica com si una pe·li gore no li busques tampoc un transfons social Cabra, sí que és veritat que tracta un tema pues, bueno, Una esclavitud i tal Però és com l'excusa per Per fer l'altre guió Per jo. fer l'altre d'això Bueno, no sé, ja, ja ho estudiarem en profunditat algun altre programa Total. Nosaltres com no tenim gaire criteri Quan, jo, quan arribo allà, miro i dic Sangre, sangre Us poso una cançó escrita per Ennio Morricone I Elisa Tofoli Cantada per aquesta última que es diu Ancora Cui que apareix també en un dels moments àlgids de la pel·lícula bueno, no és, de, no és dels àlgids, però bueno, està bé és una cançoneta tranquil·la i després tindrem aquí a la Laura a nosaltres que ja està aquí de fer, però doncs no parla i després el Luigi Que ancora Queen s acompanya de fons mentre tenim aquí a la Laura ara amb els braços lliures i ens explicarà què fa aquí un altre cop i què és això de la, la novetat la novetat a la temporada. Molt bé, la novetat és que canvi de secció, canvi de tema i em passo els als títols de crèdit que en principi... bueno, no ho sé si us sembla que pot tenir contingut o no que això pot donar per una secció. Jo, te, jo et dono un telediari.. <laughs> Darns, doncs, doncs, en duraré uns quants, diria. Bueno, totalment. De... No, quan comenci a treballar ja no. Hola, ja, ja no estaré aquí, però mentrestant us passaré la informació i podem fer i, i, sí. i la feu de part meva. Bueno, la, la història és que un dia veient començar una peli de James Bond, amb, bueno, vaig pensar que sí que, que, que tenia que podia donar tema i vaig començar a fer una mica de recerca que això vol dir posar al Google títulos de crédito però <laughs> no, això no ho diguis no? Ben, no, no fa fa vol dir anar a la biblioteca i començar a mirar-t'ho exacte, buscar llibres d'història del cine ah, coses així, guais i resulta que sí, que sí que hi ha una mica de xitxa perquè hi ha una història, una evolució van començar sent d'una manera i em sembla que va bastant lligat a més al món del disseny gràfic i, bueno, a apart que també o sigui, és, toca el disseny gràfic i toca la música perquè són títols són, i cartells amb, amb una música de fons no? Així que pues Així que d'a aixòò parlarem com, i com comences la secció. Bueno, pues res, fe, fent com la primera classe superàsica no? dient, dient una mica que hi ha com uns quants noms que que marquen l'evolució històrica dels títols de crèdit al cinema. Els títols de crèdit són allò no? són aquelles lletres que surten al principi i al final i que ens, i que ens parlen una mica de qui ha fet la pel·lícula. No? Els de... Els... Fa anys o en origen eren més aviat tots al principi, eren inicials i es totes les lletres, tothom que havia participat, fins que es, bueno, es van adonar que allò era un rotllo patatero i el que es fa ara és posar les persones que es consideren imprescindibles perquè l'obra sigui el que és al principi, protagonistes, director, productor i algú més, i... Vámonos, una discriminació total Pels pel, pel, Pels tècnics Per pel sí. lo que siguen las artes menores del cine sí. Ma Mal llamadas menores perquè sin ellos, si ¿qué haríamos? Pues en aquesta secció o, o Respondré a preguntes Com quin significa A.C.E Que sempre apareix eh, Desintivité de fotografía A.C.E e". ¿Qué vol dir aquesta cosa? Pues no. No. Ajudant no. de... No. En català, ¿no? Ajudant català Espanyol. Mira, però... doncs, no, no ho havia plantejat així, m'ho havia més plantejat pel cantó estètic, musical ah, ja, ja. i tal. Jo crec que anirà millor així. Que quizá és mejor, però bueno, potser curiositats d'aquestes del Palo. Què hace el segundo ayudante de no sé qué? Saps aquells noms raros que surten al final i que no tens molt clar què fan en una peli. Doncs pues mira, si voleu, també. ¿Qué hace el segundo ayudante Li porta café al director. No t'ho no sé dir. Sí, qual la directora. Li aguanta els papers. Vas que avui, per exemple, mirant això vella i i posava el, el què érem. Clar, el director és qui tria on es posa la càmera. Així resumint molt, però la, el director de fotografia és qui els qui escull els plànols, la llum, quin és el millor plan la millor llum. I en realitat, hostia, és, és, més és, és, és, és més complicat el que sembla, no és eh? una càmera i posar-se, no? Eh? Hi, hi ha més coses. No, no, i a més està com la feina, en realitat és una feina molt repartida, sí, el director suposo que acaba dient que sí influint sobre tota la resta, però no, no, que no, no és, és tan fàcil. És, podem dir que és un treball en equip, Exacte. si no, no hi ha pel·lícules... Però no. bueno, con sus egos, també, no? Clar, clar. Quin, bueno, la història... Quin... Això, perdó, perdó. A xoc, Inicials finals, originalment, ¿vale? cine Mood, pues, es feien els, bueno, SL, IDO, eh? que es feia, els cartells pues, podien arribar a estar fets man uh, manuals, eren cartells, no? com si tu et poses davant d'una càmera de Superocho i vas passant cartolines, cartolines. No? el fons estàtic i, i una musiqueta, no, al Mood no, no hi havia musiqueta. <ríe> hi havia algú tocant el piano, no? la pianola. La història és que, diguem que el, el punt d'inflexió de, de tota aquesta evolu evolució és als anys 50, al 1955, amb una pèlia que es va traduir més o menys com el hombre, el braç de oro, d'Otto Preminger, on surt el Frank Sinatra, em sembla, i es veu que fa de algun veure amb yonkis i drogues i mai com sorprès la temàtica al 1955, però sí. I el... Suposo que era dissenyador gràfic Soul Bass o alguna cosa així. Doncs, doncs bueno, va, va, bueno, va fer una capçalera amb moviment dinàmica, no? Que consisteix en unes línies blanques sobre un fons negre que es van movent, entre creuant i tal. I segurament si la mirem ara és una tonteria dir, és, és com ens semblen uns títols de crèdit molt senzills, fàcils i tontos però en aquell moment doncs, va ser com la revolució dels sí. crèdits i res, a partir d'aquí doncs, bueno, anirem dient hi ha com top, top tens dels millors crèdits hi ha uns noms que són els més importants els importants, estic segura que evolucionen en paral·lel a l'evolució de mestal d'eixò, no? del disseny gràfic, de les arts plast visuals i tal. I pues sí, em dedicaré a anar vos has, descobrint històries. Estarat a buscar un, un tema realment que jo no no hi havia no havia pensat mai. No. Mira que quan m'obas diaets pensar, o sigui, si... Advenen ja unes quantes pel·lícules que tenen una entrada així de crèdits o de grade finals que són estan bé, no? bueno, que són interessants, que són curiosos, o, bueno, però mai m'hagués pensat, ostres, com, com va començar això, quina evolució té? No, no, doncs resulta que més la història vull dir, té molta més xitxa del que això no? del que en principi t'esperes, perquè a part del tema doncs, disseny gràfic i tal, doncs hi ha diferents estils, hi ha els títols de crèdit que simplement són informatius, et presenten, fins i tot les lletres que estan impreses sobre els primers fotogrames de la pel·lícula i a mesura que comença doncs, van apareixent noms, igual que la que passa amb les sèries a la tele però també hi ha els títols de crèdit no? doncs més, bueno, he trobat, no? per exemple estil, els del Woody Allen es veu bueno, ho, ho hauré de veure sí, exacte no, no, no, en aquest sentit no et presenten la és, pel·lícula, simplement... És com una marca seva de, sí, de del seu cinema. Sí, exacte. Sí. Sí, jo crec que hi ha títols de crèdit, exacte, que pots associar al director, no?, allò, marca de la casa i n'hi ha d'altres, que tot i que també associis al director i a les seves pel·lis, són, els associes més a la pel·li, no?, te la presenten no t'introdueixen en l'atmosfera de la pel·li i, de fet, m'he estat mirant una mica allò top tenen els mejores i entre ells, doncs... Hi els del Senyor de la Guerra, que no els he pogut trobar, els de Seven, que sí que els he trobat, i la veritat és que és molt, molt, és molt xulo, a nivell gràfic és molt xulo, però és que realment t'angoixen. O sigui, veus els títols de crèdit i et comences a angoixar i t'estan preparant doncs, per la pe·li que vindrà després. Els d'Amélie també estan considerats, bé, bueno, com, com record, bastant digues. macos. És una nena petita que se suposa que és la l'Amélie fent diferents jocs, Pu tradicionals infantils, jocs de mans, el d domi domino. és una imatge com que trasllada segurament a la, a la teva pròpia infància no? i que t'entendreix no? i lo mateix tants doncs, t'està presentant al el personatge. Bueno, no sé, els de Terminator 2 es veu que també estan considerats com una obra mestra. Sí els que estic pensant en uns que de la pel·lícula dAsfalto de del Daniel Galperóoso, que me'n recordo que em van agradar com a, bueno, és, és, com, és com un accident de cotxe, llavors mm. van passant com detall dels ferros eh, girats i tal, i van, van sortint, no? Les, les, lletres, les lletres. I la pe·li comença sortint d'aquest accident, no? Mm. Clar, llavors també hi ha la història de les pel·lis que comencen primer amb, amb, com amb una introducció, amb uns fotogrames de la peli llavors venen els títols de crèdit i llavors ve la resta de la peli no? això passa amb James Bond es veu que passa força els de James Bond són molt, molt reconeixibles també i, i, i si et mires una mica l'evolució eh, tenen un estil semblant això canvia el, el el toc del disseny gràfic que va molt relacionat amb l'època, no? clar, hi ha pel·lis de James Bond que del 50, 60, sí, del 50. Sí, no? mantenen sempre el rotllo una mica aquest uh, psicodèlic, no? Una mica. Sí, sí, encara avui, clar, és que jo, tot això comença perquè per, per, precisament això, una de les de l'últim James Bond, el, el Daniel Craig creix com sigui i, i, sí, i, i em van mola molt els cre... però, i això són molt que, que et refereixen al, al personatge i tota la, la sèrie de pel·lícules no? de fet els de el Santiago Segura hosti, fatal eh <ríe> els de Torrente bueno, clar en plan cutre, bizarro però bueno. són una mica són un estil James Bond Precisament ah, perquè hacen la paròdia fan no? una paròdia d'això, no? I bé, bueno, la, la secció una mica avui era això, era fer resum, presentació i fora. Bueno. Sí, Si sí, voleu-hi donar temps, sí. Sí. Això la, la musiqueta. Intentaré anar penjant allò que porti a la secció al Clar, és que vostre té, té, Facebook. És molt interessant que puguem sí. veure, perquè és, bueno, la gràcia Clar, també és... és que és poder veure els crèdits i veure la, el rotllo visual aquest. Si ja a vegades ens quedem coixos eh, quan posem que, el ritall... Parlant reptall. de cinema. Sí. Sí. Fem un canvi una miqueta, s'ha tallat la cançó d'abans I ara continuem I aquesta segur que a tothom li sona una mica Que és de la banda sonora de Trainspotting Una pel·lícula que ja hem parlat moltes vegades I per què parlarem d'aquesta pel·lícula? Doncs perquè centrarem una mica ara l'últim tram del programa En el l'actor Iwan McGregor Bàsicament, per res en especial, simplement perquè últimament he vist unes quantes pel·lícules on apareix i dic, mira, doncs podem fer un trosset que parli d'aquest senyor. I si parlem de l'Iwan McGregor hem de relacionar-lo lògicament amb el director de cinema Danny Boyle que és el director de la pel·lícula que el va fer famós, així a nivell més, més general, que és aquesta de Trainspotting Luz for Life, és aquesta cançó que sentim i ha treballat amb el Danny Boyle en més d'una ocasió un parell de pel·lícules més, diria Bueno, anirem parlant després doncs eh, no avancem, no? Sí, per començar, parlant d'aquest senyor, l'Iwan McGregor, és un actor escocès, va néixer el 31 de març del 71, ara té uns 40 i algo I... quant? Calcula, Jaume? Ah, no, sí, 42, 43, no ho sembla, eh? Em sembla que... més jove, sí, té, sí Té un aire, tu, eh? no per... sí? bueno, Tu tens un aire així... Eh? Bueno, els ulls aquests preciosos que tenen jo ja. I, bueno, també se'l reconeix molt per les pel·lícules Star Wars Que va fer la... pobra. que s'havia de reconèixer per això I que ell, la curiositat d'això és que ell eh, no va acabar gaire content amb el senyor... Lucas Lucas perquè deia que es li prestava més atenció als temes tècnics de... De les especials sumant, no? i no sé què què al track amb els sectors llavors ell sí, intentava rodar ràpid per tota la mobilitat tècnica fer-la en profunditat Puto Lucas Per això li va notar a Disney Saps la curiositat? Bueno, curiositat no La informació que ja se sap de la, nova... de la següent pel·lícula de Star Wars l'episodi 87. El rodarà al J.J. Abrams, creador de Lost Ah, sí? I de Star Trek ha rodat l'última sí. I de Superman No, no m'estan agradant a mi les últimes aquestes El J.J. este no... El Super 8 és seva també No l'he vist, no vist Doncs això, l'Iwan McGregor eh, Però va començar a actuar l'any 1993 En una sèrie de televisió britànica Que es deia... Eh, Lipstick on your collar I són, apareix Salabios 6... en tu collar en tu coll... Bueno, sí, en tu collar o en tu, no sé, la coll... Colla... Coll, Deu ser el de la camisa, potser sí. El coll de la camisa No sé, no he gustat Que anava la sèrie, però tenia com pinta com de drama I això Apareix a sis episodis I escoltarem una cançó De The Platters Que es diu My Prayer And no songbirds are singing ah. When the twilight is gone ah. You come into my heart ah. And here in my heart you will stay My prayer is to linger with you at the end of the day, in a dream that's divine. in blue With the world far away And your lips close to my Aquesta cançó és de Platters, My Prayer, de la primera aparició al món audiovisual del senyor Iwan McGregor, Sir Iwan McGregor, és ja la quinta d'aquest home. L'han fet, l'han fet Sir. Sembla que ja et fan ser de la mínima capa fas, eh, que en fas qualsevol cosa. Ser Luitchi. Ser Luitchi de Locksley. I, I bé, com va continuar la seva, la seva carrera? Una dona pot ser manera? Ser? I es diu Ser? Sera. No bueno, doncs després d'aquest dubte que tenim, ja ho buscarem si algú sap, com s'ho comenti i no ho hem de buscar doncs el senyor Iwan McGregor va continuar el seu periple pel món del cinema, bueno va començar els, pel món del cinema també de la mà del director Danny Boyle, a la pel·lícula eh, Shallow Grave Shallow Grave que és una pel·lícula també de l'any 90... ah no, mentida ara estic, estic dient mentides el seu debut va ser la pel·lícula Being Human de l'any 93, i és una pel·lícula que m'ha sorprès molt perquè no he trobat res, o sigui, no em sonava de res una pel·lícula que el lector principal és el Robbie Williams i va sobre diferents reencarnacions d'aquest personatge i apareix l'Ivo McRaeble fent un paper però aquesta pel·lícula sí doncs aquesta pel·lícula eh, no va tenir gran repercussió perquè ho van parar a la distribució pa, bueno, van mogudes amb, el, amb un dels directors no sé què va passar que la, la productora va treure d'això d'altra banda la crítica la va posar pel terra però de dolenta i, sí sí de dolenta i, i és una pel·lícula que realment jo no sé ni si la van doblar o sigui, bueno, jo no es pot trobar no, Jo he trobat el tráier i no l'ha dit mai. Sí, eh, saps el relló que és típica pel·li dels sí, 90 sí, sí. Perquè més o menys Algo has vist pues, I m'ha semblat curiós I en aquesta pel·lícula va començar Un jove Iguana Crec I després va continuar Ara sí amb Shallow Grave Que aquesta pel·lícula del director Dani Groff, Groff, Grof, Boyle, Boyle, <ríe> Grof, Grof, Boyle. si sí, ja estic una mica així, quan em poso a multitask no, no puc. Multitask. I, I bé, aquesta pel·lícula parla sobre tres, tres companys de pis, una noia i dos nois, un dels quals és l'Ivan McGregor, que es troben en un moment que els, bueno, entra un altre inquilí, i d'una manera tal Aconsegueixen molts diners De sobte es troben els tres Que portaven molt bon rotllo entre ells Però hi ha ja molta no? pasta pel mig I és una mica una, Com una novel·la negra així, Com una mica així. Un una mica de... thriller bueno, una és... mica, Té com un toc d'humor Jo pensava que era una comèdia I no No, no l'acabo la no d'encaixar ben bé Però bueno, la pel·lícula es pot veure No és, no és tampoc re de l'altre món i escoltarem el tema final de la pel·lícula que es diu Happy Heart de Andy Williams Andy Lucas Andy Lucas, avui he escoltat el Andy Lucas i no. sí. vale. en la cocina no. there's a certain always follows me around Name, doncs continuem amb el... Mira, això ja és una altra cosa, eh? Amb el que hem tocat una mica i ara ens escolta millor. Doncs continuem la vida d'aquest senyor, oh? I, i podem dir que va fer després més pel·lícules als 90, no? Una de surferos, si ja es deia Blue Juice, Suc Blau, Blue i juice. la que el va portar a catapultar... La fama va ser el personatge L'antiheroi Mark Renton De Transpotting. Com recorda aquesta pel·li, banda sonora bastant brutal De la que ara escoltarem també De fons això temazo. Que és un temazo brutal De, de Transpotting. Underworld born Sleepy. Busqueu bus-la banda sonora aquesta, descarregueu-la,què vol bastant.u la secció del cort inglés de to disco. Descarregueu i robeu tot el que pugueu. I després bé, va continuar la seva carrera fent unes quantes pel·lícules així i tal. Bueno, Van fent produccions britàniques i produccions nord-americanes. I la següent pel·lícula que posarem al tráiler a mi em va agradar bastant. Es diu Night Watch. I és del 97, i és un thriller en el que apareix juntament amb Patricia Arquett i el Josh Brolin i el Nick Nolten. Mm -hmm. I és la història d'un estudiant de dret, crec que és, que agafa una feina de, de vigilant nocturn d'un hospital forense. Bé, bueno, que està ell sol, bàsicament, en un edifici antic, eh, amb una sala on hi ha un munt de penya morta. Tapada, clar no, jo, allí, no, I no. ella ha de fer la ruta que ha de passar per tota la sala on estan tots els, els cadàvers Arribar al final i donar un no sé què amb una clau i tornar a passar O sigui, jo no m'agraden les pel·lícules que m'angoixen gaire Però amb aquesta vaig gaudir I, si I menys si la veus sol no? Clar, sí, sí, a veure la vaig veure ja a casa amb un cadàver al lado <ríe> Però que estava, <ríe> <ríe> estava jo a casa pensant, hola, oh, no, ja te vale posar-te això ara però bueno, va agradar, va ser el punt d'angoixa just perquè no sigui perquè molt de plorra, no? Sí. i bueno l'argument la, no deixa de ser una pel·lícula d'un doncs, assassí tal, no sé quant, es veu, en, es veu ficat en una, en una trama d'un un assassí en sèrie i bastant recomanada doncs això deia, escoltem el tràiler i si podeu, mireu-la perquè està entretinguda i think the best attitude to take is that you'll have plenty of quiet time for studying. Assuming the idea that doesn't bother you, some people, it bothers. So I'll be alone here at night. You may tell you, well, sometimes an ambulance or police comes in, but apart from that, it's just you and them. Martin Bells was a full-time student who needed a night-time job. How could you give away all your nights without talking to me first? It's a test. I'm testing myself. You don't think it's weird? I have a pretty high tolerance to that sort of thing. But he just accepted the wrong one. A 17-year-old girl was found dead this evening. The third in as many weeks and the sixth in the last two months. I saw her in the hallway deputyspect Bill Davis this is Moon midnight watchman Martin bells a series of murders I mean, your dad your dad would differ like what someone know to have invaded his life have've interrogated murders like this went before let me tell you they are well beyond the need to justify what they do you just do it in the mind of the police tell me martin you did your rounds last night of course why i'm gonna see a dead girl the doctor tells me you're the only one that's been in here he's the prime suspect they know who it is they have a suspect it's me <laughs> boy they got the wrong guy he didn't do it martin is not a murderer i think someone is trying to frame me martin if this is what i think it is There's someone very dangerous standing right behind you in the dark, breathing down your neck. And in the eyes of a killer, no! he's the next victim, no! Ewan McGregor, Patricia Arquette, Josh Brolin, and Nick Nolte. Tell me something, Martin. Are you still going to maintain your innocence? No! Nightwatch. Toma, bájalo baix. Para que em dapenda que no és Nike Nol, Nick Nol, sino Nike Nick Nike, Nolty. Nick Nolty, jo y... m'he fet una miqueta de caqueta a l'escultar sí, no? un tip troset, eh? es... Bueno, ja Te there's pogut... a behind you. No et res al reial que deia però però. Feia el que ella està Després continuem. Aquí, no continuem hablar amb la vida d'aquest senyor. Iwan McGregor, recordem I vas fer l'última pel·lícula que va fer Amb el senyor Daniel Weil Que és A Life Less Ordinary També el 1997 L'Iwan McGregor eh, té una carrera contínua o sigui, cada, any... no? sí, sí, cada any fa un parell de pel·lis O tres Doncs aquesta pel·lícula És una coproducció americana I anglesa I bueno, és una comèdia On apareix ell amb la Cameron Diaz que fan bueno, és, no me'n recordo ben bé de l'argument però és una pel·lícula que tampoc va arribar a la estrella gaire i va ser una mica de fiasco diuen jo l'han fet algun cop per part de la visió però no l'he vist yeah. després més endavant va participar a la pel·lículabelve gold mine juntament amb l'actor christian bale la Emma, i i aquí la curiositat d'aquesta pel·lícula és que en un moment donat ell fa com de músic. ell emula com una mica la figura del, del, de l'Aiguana de Detroit, com es diu el'igipo el, el i en un moment de tal en una actuació que havia deassenyar el cul doncs el tiu es va animar molt, va, va ensenyar el cul i es gira i, i, i, i, ensenya, i comença a saltar no? ensenyando tot el, el, el melindro. I, i bueno, la pel·lícula queda així crec, ara no me'n recordo no? d'un cert sí, sí d'un ser estrany I, i bueno, aquesta és la curiositat aquesta pel·lícula, aquesta pel·lícula a mi em va agradar també bastant té molt, una banda sonora bastant guapa i l'hem posat més d'un cop aquí, així que sí. no m'estendré també, com dèiem abans, molt conegut per el 99 fer el paper de Star Wars ja ho hem dit, que es va enfadar i tal i res, Volia jo acabar una mica doncs, explicant que ara mateix el 2013 no, no ens allargarem amb la seva carrera ha fet moltes pel·lis, o sigui, això aporta un ritme brutal, si parléssim de totes les pel·lis i si poséssim música de totes no acabaríem i bueno, volia acabar doncs, dient que ara mateix està en producció la pel·lícula Jack the Giant Slayer que és una pel·lícula de fantasia també apareix, i August Oseix Country August August, August Oseix Country De uh, Vilfordam I is now, is filming Ah, so it's now ara, mate, ara mateix, potser estan gravant ara mateix això Quina hora és ara allà on, on roden? I mean, Ion, you are not going, doing yeah. well? Guarda-te-la, Iwan, que ara no, que, <ríe> que, no estàs aquí, que ja t'has fet una mica gran I no volia marxar sense parlar de la pel·lícula A of the Beholder, també de l'any 99 I aquesta pel·lícula ja l'havia vist visió, em va deixar un bon gust de boca quan tenia jo 14 anys I sempre la tenia com allà darrere de, del cap, que em deia, ostres, aquesta pel·lícula com es deia, tal, tal, pum I fa poc la vaig buscar no vaig mirar i em va tornar a agradar bastant. I apareix a Liwa McGregor juntament amb l Leslie Jud i és una història una mica estranya, una història peculiar d'una dona que bueno, es va com assassinant a uns homes i el Liwa McGregor és com una mena de gent britànic. Uh, però uf, no sé, que pateix com una mica una malaltia mental però a la, a Una peli bastant complicada a, a nivell de perseguir la història Dius, ui, aquí he volgut tocar moltes coses Però bueno, la, el resultat final és que és una pel·li bonica de... Bueno, bonica tampoc és l'adjectiu és... Però satisfà, no? a, mi, a mi sí, em va, em va agradar Em va agradar bastant Mi vida no seria igual si no hauria vist aquesta pel·lícula, la verdad i res, jo volia marxar escoltant I wish you love, però no, no marcharé escoltant I wish you love. Sí, volia posar una altra veritat. Jo és que vull fer Vull fer moltes coses. Aquesta la posava en poques tones perquè és un poc, bueno, ja, ja ho veureu, horeu mola, mola mola aquesta cançó. Good bye. No you see This is where I saw me La cançó està bé, és molt tranquil·leta Però ja hem d'anar dient adeu Que avui portem una hora i cinc minuts de programa Amb el tostone que ens ha fotut el Jaume A principi del programa parlant de jo que per sé que... Ai, no, he posat som, que... no he posat, ens hem deixat coses Bueno, o sigui, eh, la gent ha de comprendre Que encara estem agafant el ritme clar, millor estem tornant, estem tornant a la vida de ràdio I hi, hi ha un bebè a l'estudi Que això complica porta... tot El Jaume estava bejant ja. Ai, Dic la Emma -la. Digues alguna cosa no diu res, però s'ho està passant molt bé, és una nena de ràdio. I re, jo com el Jaume s'ha posat el tema aquell super del Django no? original, doncs jo vull posar-vos el tema que mi m'ha agradat més de la pel·lícula, que port... és d'aquells que t'has de posar un cop. A... abans de sortir de casa per fer qualsevol cosa mal poso, abans d'anar a dormir mal poso. I direm, direm adeu, no, Jaume? Direm adeu ja, fins aquí 15 dies, que esperem... Hem de canviar el dia, potser... Ui, potser no són dijous, no sabem quin dia serà. Digues adeu. Adéu. adéu. Jo ja us avanço que el proper programa parlarem de Shakespeare i les adaptacions al cinema. Doncs fins... Serà un programa de 8 hores. Serà un programa de 8 hores, sense, sense música, en silenci i tot. I, i, I només... intentarem entrevistar a William. Sí, trucarem. Mira. Murir. Si algú, Pues yo ya sí. ja no vengo O podíem fer un programa que representés Una tragèdia Aquí mateix, buah, un metaprograma Bueno, fins d'aquí 15 dies Però quina cançó marxem? Marxem amb una de llango ja ho he dit Ah, vale La de Freedom, d'Anthony Hamilton i Elaina Bointo De mazo <fut>